Промайнула перед світлом І почулися стримані кроки на підлозі Карлюга довго прислухався Але нічого нового не почув І не побачив Та вже він збирався йти з горища Як до вуха йому долетів стук дверей А через якийсь час І говірка двох людей Мужчина, без сумніву Подумав Карлюга Незабаром говірка стихла І знову ж кварчання смаженого сала Почулося з кімнати Карлюга нарешті стомився прислухатись і обережно порачкував назад. Уже в кімнаті, лежачи на ліжку, він міркував, як йому заглянути в ту таємницю, що міститься там, у кімнаті агронома. Що там справді робилося щось цікаве, у Карлюги не було жодного сумніву, адже ж агроном нічого не сказав йому про свою роботу, а Марта якось злякано наземняла натяк про хімію, що в ній, видимо, кохається Гайдученко. Певно, один із тих винахідців, що винаходить винайдене і розв'язує невирішиме. Пригадав він каламбур і усміхнувся. Та, незважаючи на цю глузливу думку, дитяча цікавість до того, що робиться в агронома, оберталася на жагуче бажання розкрити таємницю, яку той так старанно криє від людського ока. Безліч найхимерніших думок і гадок виникли в голові карлюженій, і вони, як віщі птахи, клювали його нічний спокій. Сон не йшов на очі, а думки билися під черепом, як спіймані птиці, і не знаходили виходу. Думки, спричинені новими днями і справами, вирували й виходили з берегів, і ніяк з водою їх не міг упоратись Карлюга. От вони рвуть греблі його філософської системи, кружляють тому, як пір'їнку на своїх каламутних водах, і несуть його невідомо куди. Стихія таки доскочила до нього, і одне лишається Карлюзі – тікати світ за очі, негайно тікати, не зволікаючи надалі. Хіба не він два роки тому поклявся сам собі втекти, щоб уже ніколи не повертатись до життєвих стихій? Хіба не він палив мости й кораблі за собою? Думки зосереджувалися коло двох точок. Таємна поведінка агронома і божевільна дівчина, що не знає, що й робити зі своїм коханцем. Але яке діло йому, Карлюзі, до якоїсь провінціальної панночки з її нещасним коханням? Хіба мало він бачив гістеричок, що кохали і страждали, та найбільше набридали всім і своїм коханням, і своїм стражданням? Ні, і рішуче ні. Вона не існує для нього, та дівчина. А от агроном, та яке йому, Карлюзі, справді діло і до агронома, що винаходить винайдене і розв'язує невирішиме. Хіба він, Тома Карлюга, не відмовився від людських інтересів і не втік від стихії життя? Хіба цією цікавістю до якоїсь там агрономової роботи він не здає своїх дволітніх позицій, що здавалося він так міцно закріпив за собою? Так. І агроном не мусить його цікавити. Плювати йому на агронома з його копійченими таємницями, що, напевно, в яйця не варті. Завтра ж Карльога візьме свій ложкарський інструмент у торбу і піде звідси геть. Треба порвати з усім рішуче і назавжди. Спрот життя намацає вже його в цьому затишку. «Тікати! Тікати якнайшвидше!» Пізній ранок скаламутив темряву ночі молочним світлом, і шибки в кімнаті засвітилися велетенськими опалами. Карлюга встав з ліжка і почав умиватися, а умившись, знову ліг на своє жорстке лігво і одвернувся від вікна. Сон нечутно склепив йому очі і скував тіло. На дворі вже давно ліниво ворушилася буденна робота. Людські голоси змішувалися з шумом води, що її наливали на піло скотині, довге корито, брязкали посудом жінки, і корлюга прокинувся з важкою головою та неміччю в тілі. Він поснідав учорашньою вареною картоплою зі шматком хліба і вийшов на подвір'я. Там нікого не було, окрім чорнявого чоловіка, що перший переїхав сюди після Гайдученків. Той чоловік, озброївшись французьким ключем, порався коло поламаної січкарні. Весь час він пронизливо насвистував якийсь одноманітний мотив – і в перервах сердито плювався, немов у рот йому набивалася пилюка. Карлюга не знав, чи підійти до того чоловіка, чи пройти мимо, а повагавшись, підійшов і привітався. Здрастуйте, здрастуйте, промовив спроквола чорнявий і потім, помовчавши, додав, не повертаючи голови. Значить, здрастуйте, і моє вам поважання. Карлюга стояв, ніяково переступаючи з ноги на ногу, не знаючи, що його далі говорити. Нарешті він помітив що чорнявому не вистачає долота, щоб поладнати дерев'яну частину. Заждіть, я вам долото винесу. Долото? А це річ погана, відповів той і, посвистуючи іронічно, дивився, як карлюга йшов до своєї кімнати. Це, видимо, той чмир, що про нього казав селянин, думав карлюга, коли повертався з долотом. Чмир взяв долото, оглянув його, як знавець справи, і похвалив. «Долі це путяще. Він довго колупався в дереві, але робив це невправно. Карлюга підійшов ближче, взяв мовчки з рук чмиря до лото і швидко, звичною рукою ложкаря, зробив усе, що треба. Чмир стояв мовчки, дивився, а на обличчі йому іронічна посмішка змінилася на зацікавлення. «Довбаєте?» – спитав він тому, коли той виліз із підсічкарні. «Довбаю!» – «Дурне дерево!» – пояснив він, а чмир не зрозумів пояснення і спитав. Чому дурне? Дурне, бо робив вільно з ним, що хочеш. Коли б розумне, не дозволило б. Гм. невиразно промимрив чмир і взяв французького ключа. Він довго ще вовтузився коло січкарні, а Карльога дивився на нього і думав, яким би способом випитати в цього чоловіка про Гайдученка. Адже ж він усе знає, бо це ж, напевно, він був учора в кімнаті Гайдученковій. Кому ж міг агроном звіритись, як на цьому майстрові? Певно, і він такий самий мрійник, як і агроном, і через свою темноту допомагає ви знаходити те, що давно винайдено. Тут живете? спитав Чмир. Он там, на другому поверсі. Чув, чув про вас, розповідали мені. Так. А що розповідали? поцікавився Тома. Розповідали, що ви тут людей морочите, ворожите чи чаклуєте людям. Чмир з посмішкою подивився на карлюгу. Кат зна, чого про мене не говорять, подумав Тома і роблено усміхнувся. Ні, я людей не морочу. Я не піп і не циган, щоб морочити. А вам це, напевно, казав якийсь дурень. Коли б то дурень, а то людина розумна і статечна. Да. Ці слова обурили карлюгу. Він ледве утримався, щоб не образити чмиря. Чим, власне, винна ця людина. Ну, сказали йому, а він переказує. Ну, то ті розумні людині дурень казав. Примирливим тоном мовив Карлюга І перевів розмову на інше «А як ваша комуна?» «Та комуна нічого, гарнізується» «А ви що, чи не хочете пристати?» Несподівано запитав Чмир «Ні, приставати я не маю наміру Не бачу потреби Та й нічого у вас не вийде» «Як то не вийде?» Здивувався Чмир «Нас уже затвердили у повіті, а навесні землі наріжуть» «Не вийде, бо ви та Гайдученко – «Може, розумієте, що робити, а решта – як те моє дерево», – сказав Карлюга і злякався, чи не забагато і чи не посвариться його з чмирем. «Та воно правда, що Волиняки не дуже свідомі», – спокійно відказав чмир. «Але ж і їх треба обтесати, зробити з них справжніх комунарів, колективістів». «Видимо, і в цього набагато певності в успіх комуни, бо навіть його не дуже зворушило моє недовір'я», – подумав Карлюга. Щось випитати у чмиря йому так і не пощастило, але він дійшов висновку, що цей робітник, мабуть, негаразд письменний, дуже упертий і здатний досконало битися за справу, яку він хоч і не розумів і не усвідомив до пуття, але повірив у неї. Віра горами рушає. Чи не в цьому успіх революції, що творять їх темні маси? І чи не брак віри стоїть на перешкоді в інтелігенції стати рішальною політичною силою? Адже свідомості в ній не бракує. Карлюга зайшов до своєї кімнати по сокиру і пилку та подався до лісу заготовляти матеріал на зиму. Він забув про вчорашнє своє вирішення тікати звідси. Розділ 8. Колюча розмова. Осінній день хлюпостав у багрянці над лісом і млосно шелестів у жовтому сухому листі. Поліська осінь скупчена в собі як стара бабуся, що готує сорочку на смерть і думає про минулу молодість. Ранком вийшов Гайдученко в ліс, і бліде осіннє сонце привітало його на зарослій стежці. Сонце було холодне, як осіння земля, що по ній ступав Гайдученко після зле проспаної ночі. Холодок просочувався в тіло і заспокійливо остужував голову, натружено неспокійними думками про комуну, що потроху в неї залітає холодний вітер неприязнь. Волиняки-утікачі, що з них склалася комуна, мало вірили в успіх цієї нової і химерної, на їхню думку, вигадки. Хоч як не умовляв Гайдученко комунарів стати до роботи, та в них не здіймалися руки. Готувалися до зими, а видно було, що думають про весну, коли не сіяти треба, а мандрувати на старі місця, що опинилися тепер під Польщею. Усі думали про це і крилися і своїми думками від чмирята Гайдученка, бо боялися, щоб бува не розсердилися начальники і гляди не вигнали їх на зиму. Як не бився Гайдученко, доводячи, що всі в комуні рівні і що вони, коли незадоволені ним, можуть скинути, ухваливши відповідну постанову, та селяни, затуркані довгим поневірянням у мандрах, недовірливо хитали головами, мовляв, розуму випитує, а випитає, хто проти нього, і вижене з дітьми проти зими з хати. Що ж найбільше бентежило комунарів, так це ставлення сусідніх селян до нарізу землі комуні. Вони добре розуміли, що особливих симпатій до них місцевого населення не може бути, бо ж їхнім коштам нарізуватимуть землю. Тільки жваво невтомно працював Чмир. Він приніс із собою виховану на фабриці дисципліну в роботі і холодну розміркованість організованого виробника і працював як машиновий механізм, незважаючи на недостатній заживок. Його можна було бачити цілий день на дворі і у хлівах, заклопотаного, з інструментом в руках – коло попсованого реманенту. Здавалося, що його кремезна постать не знала втоми, а руки, як загартовані обценьки, тримали інструмент, орудуючи над металом і деревом. Раз дивлячись на Чмиря, Артем Петрович сказав жартівливо: От дивлюсь на тебе, Андрію, і думаю, що будуть робити такі люди, як ти, коли вся чиста робота буде перекладена на машину. Чмир спочатку не зрозумів жарту, а зрозумівши, відказав: «Мабуть, доведеться щось вигадати, щоб... робити!» І взявся знову за перервану роботу. Тепер, ідучи лісовою стежкою, Гайдученко посміхнувся, згадавши це, і бадьорість теплими струмочками розлилася по м'язах. Останнім часом поміж комунарів поширилася панічна чутка, що з Волині наближається якась ватага і нищить усе, що пахне більшовицькою владою та комуною. Жінки шепотілися між собою... А ночами тривожно прислухалися до кожного шелесту. Бояться, похмуро говорив чмир на вухо Артемові, треба чимось заспокоїти. Та заспокоїти не було чим, бо чутки почали підтверджуватись насильствами бандитів, і одне тільки міг говорити чмир переполоханим селюкам застрелять, то мене й агронома, а не вас. Нам треба боятись. Та ми, як бачите, не боїмось. Гайдученко зітхнув і повернув на стежку ліворуч. «Добрий день», – сказав хтось, наздогнавши його, і Артем одне з злякано озирнувся. Його наздогнав карлюга і, помітивши невдоволену гримасу Артема, вибачився. «Пробачте, я, здається, потурбував вас?» «Ні, чому ж? Я радий», – відповів Чемна Гайдученко, і справді у нього зникло невдоволення. «Хоч поговорити є з ким», – подумав він і додав, «самотність не завжди хороша річ». Карлюга іронічно подивився на Гайдученка і пішов поруч. Для сектантів самотність природний стан. Всяка борелігія живиться хибним, але гармонійним думанням, яке можливе лише на самоті. Хіба не так? спитав Тома, помітивши нетерплячий рух гайдученків. Я не думав над цим, але у вашому твердженні є, здається, крапля істини, відказав Артем. Але чого це ви згадали про сектантів? Чи не мене ви за такого вважаєте? Не тільки вважаю а й переконаний у вашій сектантській суті», – ствердив Карлюга. «Чарівникам і читачам чужих думок моя постійна і пильна увага», приклавши по театральному руку до серця, іронічно мовив Артем. «А проте цікаво, чому ви вважаєте мене за сектанта?» У Тоні Гайдученка було щось задирекувати, але разом з тим і добродушне, немов він хотів пожартувати з цією кумедною людиною, породуючи серйозний тон. Що ви сектант, проте в мене немає жодного сумніву. Ви ж комуніст? Іскорки жартівливого сміху посипали із очей корлюжених, але Артем не помітив їх. Пройшли кілька кроків мовчки. Ну що ж, коли ви вважаєте комунізм за секту, то і вважайте собі на здоров'я. Справа не в тому, за що ви вважаєте науку Марксову, а в тому, яку роль вона тепер може відограти і відограє. Ви розумієте мене? Звичайно, розумію. Я проте гадав, що ви образитесь за порівняння марксизму з релігійною сектою. Ні, це мене не ображає, а смішить. Це однаково, що порівнювати таблицю множення з молитвою. Безперечно, що в майбутньому замість знати молитов, люди будуть знати таблицю множення. І, напевно, марксизм посяде очищене від релігії місце в житті людства. Та це зовсім не означає обернення марксизму на релігійну секту. Карлюга окинув насмішкуватим поглядом співбесідника. Ви хочете сказати, що марксизм є кращий сорт релігії? Адже ж так вас треба розуміти. Гайдученко подивився на нього здивовано, а потім, немов зрозумівши щось, відповів. У тому той річ, що ні, марксизм, передо не вигадка попа, а позитивне знання, що не спирається на догми. Марксизм – та ж таблиця множення, тільки може багато складніша. На смішкуваті іскорки зникли з очей карлюжених, брово йому сунулися на перенісся, і він заступав твердіше. Навколо і осиковий гай, і піщані дюни, і далекі сизі верхів лісосен немовскували звуки і сторожували, щоб хто не порушив тишу. Розмова тривала далі, і слова її лунко гасли за деревами. «Ваше зауваження має рацію, та не зовсім. Коли б марксизм був наукою нейтральною, як, скажімо, фізика чи математика, тоді інша справа. Але тут мова йде про суспільство» що підпорядковується марксівській системі, бо ж не секрет, що система, виникаючи з практики, в якийсь момент починає коригувати практику. От саме в цьому пункті починається те, що я зву релігією. Система, може, і хороша для даного періоду для європейських, скажімо, країн, але вона може зовсім бути непридатна через якийсь час, або для іншого народу, і тоді вона стає чистісінькою релігією, бо в неї починають вірити як в авторитарну самовизначальну річ. Бо хто ручиться, що й релігії не були створені як універсальні системи для певного суспільства, для певної епохи, як безсумнівні таблиці множення за вашим порівнянням, а згодом тупі наслідувачі силою почали нав'язувати ті системи, від яких би, можливо, в інших умовах відмовилися б і їхні творці. Ви кажете, що марксизм – наука – добре. Я, скажімо, погоджуюся з вами – але чи не застаріється ваша наука, коли класова боротьба через якийсь технічний винахід стане минула історія, а на історичну арену висунуться цілком нові, не передбачені вашою системою суспільні відносини? Отож марксизм може зробитися чистісінькою релігією, і може в деяких народів він вже й править за релігію, я не знаю. Карлюга говорив уривчистими фразами, немов добираючи принагідні слова, Гайдученко уважно слухав його і думав про те, що ці слова не є випадкові чи жартома сказані, а, видимо, виходять із самого коріння світогляду Карлюжиного. Чи ви, наприклад, не думали про те, чому комунізм за наших часів має особливий вплив у країнах убогої матеріальної культури? У цьому є щось знаменне. Так, немов культурні люди втратили віру в чудо і оминають комунізм, і тільки півдикуни ще вірять в якесь царство Боже на землі, і саме через запровадження комунізму. Гайдученко терпляче слухав Карлюгу, а коли той зупинився, мовив. Тому що в культурно відсталих країнах більше брутальності у гнобителів. Бо ж і гнобитель сам малокультурний, а тому класові суперечності постають прикріше і швидше зрушують маси до революції, а значить і створюють дужчий потяг до комунізму. До того ж гнобитель через свою некультурність не може захистити себе. Що ж дивного в цьому? Не віра в чудо та в якесь царство Боже на землі, а шлях наукового доведення, що іншого способу розбити кайдани нема, тільки комунізм з корінням винищує суперечності, що їх тисячоліттями фабрикувало класове суспільство. Гайдученко зробив паузу і вів далі. У культурних країнах і визискувач культурний, він вигадав тисячі засобів розкласти класову єдність супротивника, деморалізувати його лави, досить взяти Америку країну розвиненого капіталізму, щоб переконатись цього. Отож, не віра в чудо, а майже математичний розрахунок. «Математичний розрахунок?» – перепитав Карлюга. «А на чому той розрахунок ґрунтується?» Пошпортайтесь, і ви знайдете якусь догму». Так само і релігії ґрунтувалися на розумових доказах, виходячи з догми. Маючи догму, можна створити не те, що комунізм, а десять комунізмів. Інша річ – яка та догма що на ній ваш комунізм виріс, а догмата дуже нескладна і дуже наївна. Коротко кажучи, догмата міститься на такому ось силогізмі. Історія є класова боротьба, а за класової боротьби не може не бути гнобительства і визиску. Пролетарський клас на арену з'явився пізно і тому потрапив у приневолений стан. Пролетаріат, перемігши всі інші класи, поведе людство до безкласового суспільства, а коли так – та перемога пролетаріату, і як вислідне з цього, комуністичний рай є в інтересах усіх гноблених. Найголовніше ж, що пролетаріат поведе людство до безкласового суспільства. А з чого це видно? Чому, скажімо, буржуазія, перемігши феодалізм, не повела людство до безкласового суспільства? І чому це пролетарський клас саме поведе? Подумаєш, які альтруїсти? З'явився пролетаріат і повів. Карлюга побідно подивився на Гайдученка, але той не виявив особливого замішання від карлюженого наскоку.